Тани пана Холмса і сукня пані Стоу. Справжня божевільна. Віддаєй мою стару червону шаль. Тоді я виглядатиму досить ефектно серед великих людей у тій дивовижній постілці. Так, всі вони божевільні, ці мисливці за знаменитостями. Але сьогодні ми, схоже, маємо справу з безпечною божевільною». «Вона не віднімає в мене часу і дає змогу від душі посміятися», – сказала Джо, повертаючись до роботи, після того, як кинула погляд у вікно на високу, худу особу в породілій чорній сукні, що скакала галявиною зажаданою прудкою комахою. Більше ніхто не турбував Джо, поки не почало сутеніти. Мері знову причинила двері і повідомила, що якийсь джентльмен бажає бачити пані Бер. І не піде, поки вона не спуститься до нього. Йому доведеться піти. Я нікого не прийматиму більше. День і так видався жахливим, і я не допущу, щоб мене знову відривали, відповіла змучена відвідувачами письменниця, зупиняючись посеред напруженого фіналу чергового розділу. Я сказала це йому мем, але він зухвало увійшов прямо в будинок. Гадаю, ще один божевільний, чесне слово, я його трохи боюся. Не ну, такий великий, засмаглий, самовпевнений, хоч зізнатися дуже симпатичний, додала Мері з дурнуватою усмішкою. Незнайомець, очевидно, сподобався їй попри зухвалість. Весь день мені не давали писати, і я твердо вирішила попрацювати хоч ці останні півгодини, щоб закінчити розділ. «Скажи йому, хай йде, я не спущуся», – вигукнула Джо сердито. Мері вийшла, а незабаром до її господині, яка мимоволі прислухалася, долинули спочатку приглушені звуки голосів, потім переляканий крик мері. Знаючи про манери репортерів, а також про те, що її покоївка гарненька і боязка дівчина, Пані Бер відкинула перо і кинулася на виручку. Спускаючись вниз з найвеличнішим виглядом, вона на мить зупинилася, щоб уважно подивитися на незваного гостя, почасти схожого на розбійника. Він, здавалося, намагався штурмом взяти сходовий марш, який Мері хоробро захищала. «Хто ця людина і чому він наполягає на тому, щоб залишитися в будинку після того, як я відмовилася з ним зустрітися?» запитала пані Берта таким голосом, що мав вселити в душу гостя побожний страх. «Не знаю, мем, він не представився, але каже, що ви пошкодуєте, якщо не побачите його», сказала розчервоніла й обурена Мері, відступаючи з позиції, які захищала. «А хіба ви не пошкодуєте, якщо я піду?» Запитав незнайомець. Він підняв на розгнівану господиню будинку усміхнені чорні очі, і сміливо попрямував до неї, простягнувши обидві руки і виблискуючи білозубою усмішкою, яка трохи ховалася за довгою чорною бородою. Джо кинула на нього один уважний погляд, бо голос здався їй знайомим. А потім і зовсім здивувала Мері, обхопивши розбійника обома руками за шию та радісно вигукуючи. «Мій любий хлопчику, звідки ти взявся? З Каліфорнії, спеціально, щоб побачити вас, мама Бер. «Ну, так хіба ви не пошкодуєте, якщо я піду?» – промовив Ден, сердечно цілуючи її. «Подумати тільки! Я звеліла випровадити тебе з дому після того, як цілий рік мріяла про цю зустріч!» – засміялася Джо, узявши мандрівника за руку, попрямувала з ним до вітальні. Розділ четвертий – Ден Серед предків денна, поза сумнівом були індіанці. В усякому разі так думала Джо. Власне, не тільки тому, що він любив бурхливе, повне мандрів життя – а й через зовнішність, яка з руками ставала дедалі оригінальнішою. У свої 25 це був дуже високий, м'язистий, з виразним, смаглявим обличчям парубок, уважний погляд, якого наголошував на вкрай загострених почуттях. Його манерам не вистачало витонченості, зате не бракувало енергії і готовності швидко відповісти словом на слово, ударом на удар. Очі хлопця, які раніше горіли вогнем і дивилися вкрай пильно, наче життя тільки те й робило, що привчало його триматися насторожі. Показове бажання демонструвати Міці Бадьорі зачаровувало тих, хто знав про небезпеки і радощі його повного пригод існування. Саме так виглядав він тепер, розмовляючи з мамою Бер, яка ласкаво тримала у долонях, сильно смагляву руку Дена. Непідробна Любов бриніла в голосі хлопця, коли він заговорив. «Забути старих друзів? Хіба я можу забути єдине місце на землі, яке стало мені рідною домівкою? Я так поспішав сюди, щоб розповісти про удачу, яка випала на мою долю, що, як бачите, навіть не став витрачати час на чепуріння». Тож можете казати про мою ще більшу схожість на бізона? Ден струснув кудлатою чорною головою, смикнув себе за бороду, а за мить у вітальні загримав його гучний сміх. Мені подобається твій вигляд, бо завжди приваблювали романтичні розбійники а ти – наче один з них. Мері недавно служить у нас, тому її налякали твоя зовнішність і манери. Джозі тебе не впізнає, а Отеді не сплутає свого денні ні з ким. Всі скоро зберуться тут, щоб привітати тебе, а поки вони не прийшли, розкажи мені про себе більше. Ден, любий, уже минуло майже два роки від тоді, як ти останній раз був тут. Справи пішли добре? – запитала пані Джо. Вона з великим інтересом, немов справді була його матір'ю, вислухала докладну розповідь про життя в Каліфорнії та про несподіваний прибуток, який принесло йому вдале капіталовкладення. Чудово! Гроші, зрозуміло, для мене не головне адже потребую зовсім небагато на витрати. Вважаю, за краще заробляти в дорозі і не хочу обтяжувати себе турботами про великі статки. Але мені подобається те, як гроші несподівано прийшли до мене і те, що я тепер можу їх витратити». «Накопичувати немає сенсу. Я не доживу до старості, коли вони знадобилися б мені. Такі, як я, ніколи не доживають, вів далі ден, з виглядом людини, якій неприємні будь-які розмови про накопичення статків». Але, сину мій, якщо ти одружишся і матимеш власний будинок, на що я дуже сподіваюся, тобі буде потрібна якась сума, щоб охазяйнуватися, тож вклади ці гроші в прибуткову справу, не розкидайся ними, бо чорний день настає в житті кожного з нас. А для тебе залежати від когось фінансового було б занадто важко, сказала пані Джо повчальним тоном, хоч і було приємно, що жодоба збагачення не заволоділа душею одного з її улюблених хлопчиків. Ден похитав головою і оглянув кімнату. Немов вона вже здавалася йому занадто тісною і викликала бажання знову опинитися в оточенні дикої природи. «Хто вийде заміж за такого, як я? Жінкам подобаються солідні, урівноважені чоловіки. Я таким ніколи не буду. Мій любий хлопчику, коли я була дівчиною, мені подобалися саме такі нерозважливо сміливі молоді люди». Все свіже й завзяти. Вільний романтичний завжди привертає увагу жінок. Тож не сумуй. Коли-небудь ти знайдеш свою пристань, задовольнятимешся короткими подорожами і привозитимеш додому багатий улов. «Що б ви сказали, якби я одного разу приїхав до вас з нареченою індіанкою?» – запитав Ден, приховавши пустотливий вогник в очах, спрямованих на бюст галатеї, що виблискувало в кутку білим мармуром. «Якщо дівчина гідна…» влаштувала б їй привітне приймання. «А що, все йде до того?» І пані Джо подивилася йому в обличчя з цікавістю, яку виявляють до любовних історій навіть літературні дами. «Поки ні. Я дуже зайнятий, щоб бігати за спідницями, як каже Теді. Як він, до речі?» – запитав Ден, спритно змінюючи тему, немов його втомила розмова про почуття. Пані Джо легко піддалася на його виверт і повела розповідь про таланти і чесноти своїх синів, аж поки вони самі не увірвалися до кімнати і накинулися на Дена як два любячих ведмедики. Свою радість від зустрічі хлопці проявляли на кшталт товариських змагань з боротьби, в яких обидва, зрозуміло, зазнали поразки. Молодий мисливець швидко з ними впоровся. Незабаром з'явився професор, і розмова тривала весь час, поки мері готувала надзвичайну смачну вечерю, а потім запалювала свічки. Інтуїція підказала їй, що то прибув особливо бажаний гість. Після чаю Ден розмовляв з друзями, прогулюючись великими кімнатами, а іноді виходив у передпокій, щоб ковтнути більше свіжого повітря, якого його легені потребували значно більше, ніж у цивілізованих людей. Саме тоді він несподівано побачив на тлі темного дверного отвору знайому постать і завмер. Не в змозі відірвати від неї очей». Без, висока і струнка, з німбом золотого волосся навколо голови, у білій шалі, кінці якої нагадували крила, котрі роздував, пролітаючи через передпокій. Прохолодний вітерець теж притишилася, не впізнаючи давного товариша. «Ден, це ти?» – запитала вона нарешті, наблизившись. «Схоже на те. А я спочатку не впізнав тебе, принцесу». Думав, марво, поволі промовив Ден, дивлячись на неї з м'якою цікавістю впереміж з подивом. Так, я справді виросла, проте тебе ці роки змінили ще більше, Беси із задоволенням дивилася на його потужну постать, таку нетипову серед пристойних людей, що оточували її. Перш ніж вона встигла закінчити фразу, вперед поки забігла Джозі забувши про недавну здобуту поважність своїх тринадцяти років, дозволила Дену підхопити її на руки і поцілувати як дитину. Тільки поставивши її знову на ноги, він зазначив, що вона теж змінилася, і вигукнув із комічним вічею. «Слухай, ну, так ти теж дорослішеш. Що ж я робитиму, якщо не залишиться дітвори, з якою я міг би погратися?» «Ось і Теді став схожий на жардину, і без юна леді, й навіть ти, моє гірчичне зернятко, носиш довгі сукні та напускаєш на себе поважного вигляду». Дівчата засміялися, а Джозі почервоніла, дивлячись на високого чоловіка і усвідомлюючи, що занадто необачно стрибнула на шию старому знайомому. Дві молоденькі кузини були чарівними протилежностями, одна біла, точно лілія, інша яскрава рум'яна, немов маленька дика трояндочка. І Ден із задоволенням кивнув, уважно дивлячись на них. Він бачив чимало гарненьких дівчат під час своїх мандрів, і його тішило, що дві його давні подружки перевершували їхню красу. «Гей, ми всі хочемо брати участь у розмові, не відбирайте в нас Дена!» – гукнула вітальні пані Джо. Вийдіть на його сюди і не зводьте з нього очей, а то він вислизне і відправиться в нову подорож на рік-другий, перш ніж ми встигнемо його гарненько роздивитися. У супроводі двох чарівних конвоїрів Ден повернувся до вітальні, отримав наганяй від Джозі за те, що виріс раніше за всіх хлопчиків і вже виглядає як чоловік. Еміль твій одноліток, а всього лиш хлопчисько, танцює джигу і співає матроські пісні, як і раніше – ти ж виглядаєш років на 30, такий високий, міцний, смаглявий, як злодій у п'єсі. О, мені спала на думку чудова ідея. Ти ідеально підходиш для ролі Арбаса в останніх днях Помпеї». Ми хочемо зробити виставу за цією повістю, з левом, гладіаторами, виверженням вулкана. Том і Теді збираються сипати з мішків попіл на сцену і катати за лаштунками бочки з каміннями. Нам дуже потрібен смаглявий чоловік на роль єгиптянина, а ти матимеш чудовий вигляд у червоно-білих штанах. Правда, тітенько Джо? Цей потік слів змусив Денна прикрити вуха руками. Тепершні ж пані Бер встигли відповісти на невгамовній небозі, увійшли пан Лоренс разом із Мех і її дітьми. Слідом за ними з'явилися Том і Нен. Після загальних привітань обіймів всі розсілися, щоб послухати Денна. Він розповідав про свої пригоди коротко, але виразно, про що свідчило захоплення і напружене очікування, які відбивалися на обличчях присутніх. Всі хлопчики відразу захотіли відправитися до Каліфорнії з остатками. Своєю чергою дівчата згорали від бажання якнайшвидше отримати цікаві подарунки, які він добирав для них під час подорожей. Старші тим часом від душі раділи, що їхній буйний хлопчик не накоїв дурниць і що його очевидно чекає хороше майбутнє. Поза сумнівом, ти захочеш повернутися до Каліфорнії, щоб повторити свій успіх, і я дуже сподіваюся, що тобі знову пощастить. Але біржові спекуляції – ризикована гра. Можеш втратити все, що заробив, завважен пан Лоренс, який із задоволенням вислухав розповідь Дена. Мені цілком вистачило мого першого досвіду, в усякому разі поки. Надто вже це все нагадує азартну гру. Хвилювання, збуджено, ось чим мене приваблює біржа. Проте цього мені не потрібно. Хочу побути фермером на заході. Фермерство на великій ділянці – це чудово. Відчуваю, що скучив за наполегливою фізичною працею після тривалого байдукування. Я почну, а потім ви зможете посилати мені своїх чорних овечок, щоб населити ними мою ферму. Я вже пробував розводити овець в Австралії, та й про чорних овечок мені дещо відомо, не щуток. Ден весело засміявся і колишній зосереджений вираз зник з його обличчя. Проте ті, хто знав його краще за інших, здогадалися, що він отримав якийсь серйозний урок у Сан Франциско і не хоче більше ризикувати. «Прекрасна ідея, Дени!» – вигукнула пані Джо, яку потішило його бажання десь міцно осісти й допомогти іншим. «Ми завжди знатимемо, Дети, зможемо приїхати, щоб побачитися, нас не розділятиме півсвіту. Я прийшлю тобі в гості мого Теда, він такий невгамовний, поїздка принесла б йому величезну користь. З тобою він буде в безпеці, поки не витратить надлишок енергії і не навчиться здоровій і корисній справі». «Запевняю, що буду як слухняний хлопчик копати і сапати, тільки б мені дали шанс побувати на Заході. Хоч фраза «рудники з, е, Сперанца» звучить, мабуть, привабливіше», – сказав Теді, роздивляючи зразки руди, привезені Деном для професора. «Ти закладеш нове містечко, Дене, а ми щойно будемо готові до масового переїзду, дружно знімемося з насиджених міст і поселимося, там. Тобі досить скоро знадобиться газета, а мені куди більше до душі відкрити власне видання, ніж гарувати на інших, як я роблю це зараз, завважив Демі, який горів бажанням відзначитися у сфері журналістики. Ми легко б могли б заснувати там новий коледж. У міцних і здорових уродженців заходу величезна тяга до знань, а природна кмітливість дає їм змогу швидко зрозуміти користь освіти, додавне старіючий пан Марч, вже побачивши пророчим оком появу на широких просторах дикого заходу, безліч нових навчальних закладів, точних копій коледжу Лоренса». «Іди цим шляхом, Дени, план чудовий, і ми підтримаємо тебе». «Я сам не проти вкласти тисячу другу в кілька прерій з ковбоями», – сказав пан Лорі, завжди готовий підтримати хлопчиків в їхніх самостійних починаннях як підбадьорливими словами, так і відкритим гаманцем. Навіть великі гроші дають людину пев... певну впевненість у собі, а вкладення їх у пошуку землі допомагає перейти до осілого способу життя – «На якийсь час, щонайменше? Мені хотілося б подивитися, на що я здатний, проте вирішив порадитися з вами, перш ніж прийняти рішення. Не знаю, чи буде це заняття задовольняти мене впродовж багатьох років, але я завжди зможу кинути, коли набридне», – відгукнувся Ден. Він був зворушений живим інтересом друзів до його планів. «Я знаю, нікому моя заввага не сподобається. Проте відчуваю, коли перед людиною відкривався цілий світ, одна ферма видасться йому страшенно маленькою і нудною», – промовила Джозі, яка явно віддавала перевагу романтиці бродячого життя. Його прихильники приносили їй не тільки захопливі розповіді, а й красиві речі. А мистецтво? Чи є воно там, на заході? – запитала Бес, думаючи про те, який чудовий малюнок пером вийшов би, якби можна було зобразити Дена в цю хвилину, коли він розслаблено стояв і невимушено розмовляв, відвернувшись від світла. Там кругом незаймана природа Люба, і це ще краще, бо повсюди чудові тварини і дивовижні пейзажі, яких ніколи не бачили в Європі. Ти все це зможеш намалювати, навіть прозаїчні гарбузи там причудові. О, тобі, Джозі, одна з таких гарбузин стане в пригоді, коли гратимеш Попелюшку у власному театрі, який відкриєш у Денсвілі, засміявся пан Лорі, який не хотів, щоб у Дена виникли сумніви щодо його вибору. Ідея одразу захопила Джозі, яка марила театром, а після того, як їй пообіцяли всі трагічні ролі на ще не побудованій сцені, перейнялася глибоким інтересом до проекту і благала Дена почати його експеримент одразу. Бес також визнала, що їй було б корисно помалювати з натури, а дика природа посприяє поліпшенню її смаку, якому загрожує стати сентиментальним, якщо її погляд завжди зупинятиметься лише на витонченому і красивому. «Лікарську практику в новому селищі пропоную залишити за мною», – сказала Нен. «Я закінчу навчання на той час, коли ти закладеш нове містечко». Ден не допустить появи в ньому жінки до 40 років, йому не подобаються молодій гарненькі роздратовано вставив Том, який оскажіння від ревнощів, бо прочитав у погляді йден захоплення сміливою рішучою Нен. Мене це не стосується. Медики виняток з будь-якого правила. У денсвілі буде мало хвороб, оскільки всі вестимуть активний здоровий спосіб життя. До того ж туди поїде тільки енергійна, міцна молодь. Але нещасні випадки траплятимуться досить часто, тут і дика худоба, і швидка їзда верхи, і сутички з індіанцями, та й загалом люди на заході байдужі до небезпеки. Це саме те, що мені потрібно. Я хочу зайнятися переломами кісток. Хірургія – це дуже цікаво. «А тут у мене мало подібної практики», – мріливо сказала Нен, яка горіла бажанням якнайшвидше вивісити табличку із зазначенням годин прийняття і узятися за справу. «Я візьму тебе до себе, лікарю, і буду радий мати на заході такий славний приклад того, на що здатні ми, жителі Східних Штатів. Вчися, старайся, пришлю за тобою, тільки на в мене з'явиться будиночок, щоб тебе прихистити». «Зніму скальпи з кількох червоношкірих або переламаю кістки десятку ковбоїв заради того, щоб ти могла мати бажану практику», – засміявся Ден, захоплений енергією Нен, що виділяли її серед інших дівчаток. «Дякую, друже, приїду обов'язково. Можна мені помацати твою руку? Чудові біцепси. Ну, ма хлопчики, дивіться сюди. Ось що я називаю прекрасними м'язами». І Нен прочитала коротку лекцію з анатомії, використовуючи м'язисту руку Дена як наочний посібник. Том не слухав, а пішов до Алько у протилежному кінці залі і звідти сердито дивився у вікно на зірки, помахуючи власною правою рукою з такою жвавістю, немов збирався збити когось з ніг. Зроби Тома гробарем у Денсвілі, він із задоволенням ховатиме пацієнтів Нен яких вона заморить. Дивіться, як йому личить похмурий вираз, характерний для представників цієї професії. Не забудь про нього, Дене, – сказав Тедді, залучаючи загальну увагу до охопленого смутком закоханого. Проте Том ніколи довго не ображався і після кількох хвилин самоти вийшов до товаришів з веселою пропозицією. «Слухайте». Ми зобов'яжемо великі міста висилати в Денсвіль усіх, кому тільки трапиться захворіти на жовту лихоманку, віспу або холеру. Тоді Нен буде щаслива, а її фатальні помилки не матимуть великого значення там, де її панцієнтами стануть головним чином емігранти і засуджені злочинці. Я порадив би тобі, де не влаштуватися біля Джексонвіля або якого-небудь іншого міста, щоб ти міг отримувати задоволення від спілкування з культурними людьми. Там є клуб любителів Платона і чимало людей, що мають живий інтерес до філософії. Все, що приходить зі східних штатів, отримує тепле прийняття, і нові підприємства, поза сумнівом, процвітатимуть на такій гостинній землі. М'яко подав свою пропозицію пан Марч, який сидів трохи віддалік, серед старших гостей, із задоволенням прислухаючись до жвавої розмови. Думка про те, що Ден може зайнятися вивченням Платона, була кумедною. Проте ніхто, крім постатливого Тенді, не засміявся. Своєю чергою Ден поспішив поділитися з друзями іншим своїм планом, що зародився в його голові – я, втім, не зовсім впевнений, що досягну успіху, займаючись фермерством. До того ж мене тягне до моїх старих друзів – індіанців Монтани. Вони миролюбне плем'я і відчайдушно потребують допомоги. Сотні померли від голоду, бо вони не отримують від уряду допомоги, яка належить їм за законом. Тим часом їхні сусіди, плем'я Сіу, дуже войовничі, в них 30 тисяч воїнів, тому уряд боїться їх і потурає всьому, чого вони зажидають. Ганьба! Чорт би забрав всіх цих чиновників!» Ден різко замовк, тільки Нолайка зірвалася з язика, але очі, як і раніше, блищали, і він квапливо повів далі. «Саме так!» «Я не вибачатимуся за те, що сказав. Якби в мене були гроші, коли я жив серед них, то віддав би до останнього цента цим бідолахам, яких обманом позбавили землі і загнали туди, де нічого не росте. Чесні посередники в такій ситуації могли б зробити багато. Гадаю, мені слід повернутися і допомогти цим людям». Я знаю їхню мову, вони мені подобаються. Нині маю кілька тисяч доларів, чи варто витрачати їх на своє вшанування і радіти життю, коли вони страждають. Що ви про це думаєте?» Ден, розчервонілий і схвильований від власної гарячої промови, виглядав цю хвилину дуже мужнім та енергійним. Він прямо глянув у обличчя друзів, і всі вони відчули співчуття доскривджених. «Зроби саме так!» – вигукнула пані Джо, надихаючись. Чуже нещастя викликало у неї набагато більше інтересу і співчуття, ніж будь-яка удача. «Зроби так!» – луною повторив Теді, аплодуючи, немов це була вистава. «Візьми мене в помічники, я страшенно хочу поїхати туди, пожити ж серед цих славних хлопців і пополювати». Розкажи нам більше, щоб ми могли зрозуміти, чого вартує ця справа», – казав пан Лоренс, подай, вирішивши заселити в майбутньому свої поки ще не куплені прерії індіанцями Монтани і водночас збільшити суму пожертвувань благодійному товариству, що посилає місіонерів до цих скривджених владою людей». Ден одразу почав розповідати про все, що бачив у Штатах Північної і Південної Дакоти, про племена Північного Заходу і про те, яких ображають, про терпіння і сміливість індіанців, немов вони були його братами. Вони називали мене Ден Вогняна Хмара, бо краще моєї гвинтівки їм бачити не доводилося, а Чорний Яструб, мій вірний друг, не раз рятував мені життя і навчив всього, що знає сам. Вони зараз у біді. Тож я хотів би віддячити їм. Захопившись промовою, Дене, присутні немов втратили інтерес до Денсвіля. Проте обачний пан Бер. Припустив, що один чесний посередник серед безлічі корисливих не зможе змінити ситуацію, хоч така спроба й має ознаки благородства. Тож краще всебічно обміркувати майбутні дії, спробувати заручитися підтримкою авторитетних осіб у відповідних урядових колах і всебічно обстежити місцевість, а відтак ухвалити остаточне рішення. «Добре, я так і зроблю. Нині збираюся з'їздити в Канзас і подивитися, що там можна зробити. Якось зустрів у фриску одного хлопця, він добре відгукувався про ті місця. Скрізь так багато треба зробити, що я навіть не знаю, з чого почати». Іноді мені здається, що краще б у мене не було ніяких грошей. Насупившись, промовив Ден, відчуваючи ці самі труднощі, що й усі добрі душі, коли вони охоплені прагненням допомогти у великій справі всесвітньої благодійності». Я готовий зберігати твої заощадження доти, поки твоє рішення не набуде остаточності, бо ти, хлопчина, гарячий, можеш віддати все першому зустрічному жебракові, який зуміє тебе розжалобити. Я пущу їх в оборот, а поверну тоді, коли вони знадобляться для справи. Згоден? запитав пан Лорі, який встиг навчитися розсудливості за роки, що минули з часів його власної марнотратної юності. «Дякую, сер. Тішуся, що позбудуся їх на якийсь час. А якщо зі мною щось трапиться, зберіжіть всю суму, щоб допомогти якомусь іншому волоцюзі, як ви допомогли мені. Це мій заповіт, і ви всі свідки. Тепер мені полегшило на душі і передавши пану Лорії, пояс, в якому він носив свої скромні статки. Ден розгорнув плечі і немов скинув з них вантаж турбот». Ніхто й уявити не міг ні того, скільки різних подій відбудеться, перш ніж день повернеться, щоб забрати свій капітал, ні того, наскільки близький він був в той момент до вираження своєї останньої волі. Поки пан Лоренс пояснював, як він розпоряджатиметься грошима, почувся гучний голос, який весело виспівував – Пегі – дівчина весела. Хлопці, гей, хлопці, гей. Пегі – дівчина, що треба. Джеку рада, еге-гей. А Джеку нас моряк. Хлопці, гей, хлопці, гей. Пегі любить Джека. Оце так, оце так. Буде моряка чекати. Еге-гей, еге-гей. Еміль завжди оголошував про прибуття в такий спосіб. Разом з ним у вітальню війшов Нет, який весь день давав міським дітлахам уроки музики. Було приємно дивитися, як він широко всміхаючись вітався з другом. Ще приємніше було слухати, як Ден згадував про все, чим був зобов'язаний Нету, намагаючись віддячити за дружбу в трохи грубуватих, але щирих словах подяки. Проте особливе задоволення у присутніх викликав обмін враженнями між Деном та Емілем. Двоє славних мандрівників без угаво розповідали дивовижні історії, що вражали уяву сухопутних моряків і домосидів. Після прибуття нових гостей будинок вже не міг вмістити веселу молодь, тож усі перебралися на веранду і влаштувалися на сходинках у густих сутінках, немов зграя нічних птахів. Пан Марч і професор пішли в кабінет. Мех та Емі вирішили наглянути за приготуванням частування, а Джо та Лорі сиділи біля відчинених дверей, прислухаючись до веселого гомону хлопців і дівчат. Ось вони, цвіт нашого виводка, мовила Джо. Одні з моїх учнів померли, інші розбрелися світом. Але ці сім хлопчиків і чотири дівчинки – моя втіха й гордість. Якщо додати до них Еліс Хіт, можна вважати, що моя дюжина в зборі. Треба визнати, клопоту в мене від них аж вінці, Знаєш, Лорі, так важливо не помилитися, задаючи правильний вектор усім цим юним життям. Якщо згадати, які вони всі різні, звідки деякі з них прийшли до нас або який вплив чинили на них родичі, ми, гадаю, можемо поки що бути задоволені тим, чого досягли. Відповів Лорі серйозно, коли його очі зупинилися на одній світлій голівці серед кількох темноволосих, хоч світло молодого місяця лягало на все, не віддаючи переваги жодному присутньому. Я не турбуюся за дівчаток, про них піклується Мех. У неї стільки здорового глузду, терпіння, ніжності, що на її підопічних має очікувати тільки успіх. А мої хлопчики з кожним роком приносять мені дедалі більше клопоту. Після кожного їхнього відлучення з Пламфінду ми, на жаль, стаємо не такими близькими, як раніше, — зітхнула Джо. Скоро вони зовсім подорослішають, тоді їх пов'язуватиме зі мною лише одна тонка ниточка, яка зможе обірватися будь-якої хвилини. Так, як це сталося з Джеком і Недом, хоч Долі і Джорджі, як і раніше, люблять приїжджати до нас, і я можу відверто поговорити з ними. Франц ніколи не забуде Пламфілд, він відданий рідним». Проте мене турбує ті троє, які мають скоро знову піти в широкий світ. Уйміля добре серце, тож сподіваюся, це допоможе йому залишитися порядним і позитивним юнаком». До того ж, як ти пам'ятаєш, сидить на рейхірувим для моряка його щогла, що то Єрусалим. Нету належить вперше покинути Пламфілд, а він все-таки слабохарактерний юнак, хоч ти і справляєш на нього позитивний вплив. Наш день, як і раніше, бунтівник. Боюся приборкати його, зможе лише якийсь суворий життєвий урок. Він добрий юнак Джо. Не надто тішуся його планами займатися фермерством у Західних Штатах. Якби хоч трохи попрацювати над його манерами, можна було б зробити з нього джентльмена. Хто знає, чого він міг би домогтися, якби залишився тут, серед нас, відповів Лорі, схиляючись над стільцем пані Бер, як робив це багато років тому, коли в цих двох були спільні секрети. У цьому був би певний ризик, Теді. Він любить фізичну працю і свободу. Саме вони допоможуть йому стати хорошою людиною. Це набагато краще, ніж будь-який зовнішній лоск небезпек, з якими він зіткнувся б, Ведучи забезпечене спокійне життя в місті, ми не можемо змінити його натуру, тільки допомогти їй розвинутися в правильному напрямку. Його колишні інстинкти нікуди не зникли, тож він неабияк як має себе контролювати, а інакше зіб'ється на манівці». Я добре усвідомлюю це. Його любов до нас – запорука безпеки, тож треба усіма силами берегти її, поки він не подорослішає, або не з'являться інші міцніші узи, які утримували б його від спокус. Джо знала Дена краще за інших, тож бачила, що її лоша ще не до кінця об'їздили». Вона сподівалася на краще, але побоювання все таки залишилися, їй було добре відомо, яким суворим і жорстоким буває життя до таких, як він. Також знала, що перед від'їздом ден у тиху, спокійну хвилину відкриє їй свою душу, тоді вона зможе сказати слова застереження, яких він потребує. Тож вичікувала й одночасно уважно спостерігала за ним, помічала й позитивні зміни, так і шкоду, яку завдало йому перебування між різних людей. І дуже хотілося, щоб їй Баламут домігся успіху у житті, адже інші прогнозували, що з нього нічого не вийде, проте досвід підказував їй. Що людей не можна ліпити як глину, тому задовольнялася скромною надією, що занедбаний хлопчик може стати просто хорошим чоловіком і не просила нічого більшого. Втім, навіть на це важко було розраховувати, зважаючи на пристрасність, якою нагородила його натуру природа, ніщо не стримувало його запальний характер, тільки спогади про Пламфілд. Страх розчарувати вірних друзів, а також гордість, що була сильнішою особистих моральних правил, змушували його прагнути зберегти повагу товаришів, які любили його попри всі недоліки. Не хвилюйся ні про кого, Люба. Еміль – один з тих безтурботних і веселих хлопців, які завжди виходять сухими з води. Я подбаю про нета. День тепер на правильному шляху. Нехай з'їздить в Канзас. Якщо план з облаштуванням ферми втратить свою чарінню з його очах, він зможе повернутися до бідних індіанців і принести їм чимало користі. Дуже сподіваюся, що це стане справою його життя, така незвичайна робота саме для нього. Боротьба з гнобителями і захист пригноблених – саме те заняття, до якого треба залучити таку небезпечну для нього самого енергію. Сподіваюся, що так і буде». «О, що це?» Джо подалася вперед, прислухаючись до вигуків Теді та Джозі. «Мустанг! Справжній живий мустанг! Ми зможемо осідлати його!» не ти просто молодчина!» – кричав Тед. «Індійський наряд для мене! Тепер я зможу зіграти на міоку, якщо хлопчики поставлять метамора!» – вигукувала Джозі, плескаючи в долоні. «Голова бізона для без! Помилуй, Дени! Чому ти привіз для неї такий жахливо негарний подарунок?» – запитала Нен. «Я вирішив, що їй буде корисно взяти як модель для малюнків щонибудь сильне й природнє. Вона ніколи не доб'ється життєвої правди у своїх роботах, якщо зображуватиме солодких амурів і кошенят. Відповів безпосередній грубуватий день, пригадуючи, що коли він був тут торік, бездовго обирала між головою Аполлона і власним е, котом Персом. «Дякую». Я спробую. Якщо мене спіткає невдача, ми зможемо поставити цю голову бізону в холі, щоб вона нагадувала нам про тебе, сказала Бес, ображена глузуванням над її ідеалами краси. Але занадто добре вихована, щоб висловити своє обурення чимось іншим, крім звучання голосу, який був однак час солодкий і холодний, як морозиво. Гадаю, ти не захочеш приїхати подивитися на наше нове поселення разом з іншими? Чи картини реального життя не привабливі для тебе? – запитав Ден, намагаючись набути шанобливого вигляду, з яким усі хлопчики зверталися до принцеси. «Я збираюся до Рима, де навчатимуся кілька років. Вся мистецька краса світу зібрана та. Цілого життя не вистачить, щоб насолодитися її спогляданням», – повчально проказала Бес. Рим. Запліснявілий старий склеп, якщо порівнювати його із садом богів, із величними скелястими горами. Мені байдуже до мистецтва. Природа – ось все, що важливе для мене. Я міг би показати тобі таке, що приголомшило б і тебе, і твоїх старих майстрів. Краще приїжджай разом з усіма». Джозі скакатиме на конях, а ти їх тим часом малюватимеш і ліпитимеш. Якщо стадо сотні чудових мустангів не зможу показати тобі, в чому полягає справжня краса, я визнаю свою поразку», – запально мовив Ден. «Я приїду коли-небудь з татом, щоб подивитися, що краще – мустанги, коні Святого Марка чи ті, що стоять на Капіталійському пагорбі». «Будь ласка, не ображай мої ідеали, а я спробую полюбити твої», – сказала Бес, починаючи думати, що Захід, можливо, вартує того, щоб на нього поглянути. «Домовилися. Я твердо впевнений, що всі американці мають спочатку оглянути всі куточки своєї країни, а вже потім прямувати в чужі краї», – завважив Ден. «Новий світ має певні переваги. Проте є вони і в старого світу. В Англії жінки мають право голосувати, а в нас – ні. Мені соромно за Америку. Їй слід було б бути попереду інших країн у всіх хороших починаннях», – вигукнула Нен, яка вже встигла поборотися за права жінок. «О, будь ласка, не треба. Люди ніяк не можуть дійти згоди щодо цього питання й обзивають один одного лайливими словами». «Цього вечора збережімо мир і спокій», – благала Дейзі, яка терпіти не могла суперечок. «Ви, жінки, зможете голосувати скільки завгодно в нашому новому містечку, а також висувати свої кандидатури на посади мера і членів міського правління. У нас буде повна свобода для всіх, а інакше я не зможу жити в цьому місті», – сказав Ден, додавши зі сміхом. «Я бачу пані Шибай голову та пані Шекспір Сміт, які раніше розходяться в думках». Якби всі завжди були згодні, ми ніколи ні в чому не домоглися б успіху. Дейзі – сама чарівність, але в неї застарілі погляди. Тож я намагаюся додати їй сміливості такими розмовами, щоб наступної осені вона поїхала і проголосувала разом зі мною. Демі супроводжуватиме нас, щоб ми могли взяти участь у тих єдиних виборах, до яких нас допустили. Ти повезеш їх на вибори? Святий отець, запитав Ден, здавалося йому подобається це давній прізвисько Демі. Ця система чудово працює в Вайомінгу, вважатиму за честь. Мама й тітки їздять на вибори щороку, Дезі теж поїде зі мною, вона, як і раніше, моя найкраща половина, тож ні в чому від мене не відставатиме, сказав Демі, обнявши сестру, яку любив навіть більше, ніж раніше. Дену подумалася, як, мабуть, все-таки приємно мати такі міцні родині УЗи. Власне, самотнє дитинство видалося йому невимовно сумним, коли він пригадав, з чим довелося боротися. Однак серйозні думки перервалися в цю хвилину тяжким зітханням, з яким Том задумливо вимовив. «Я завжди хотів бути близнюком. Є з ким відверто поговорити. А як приємно завжди мати поруч когось, хто радий спертися на твою руку й утішити тебе, особливо, коли інші дівчата такі жорстокі». Нерозділена пристрасть Тома була неодмінним предметом жартів у родині, тому цей натяк викликав сміх. Він перейшов у справжній регіт, коли Нен, вихопивши з кишені коробочку, сказала з професійним тоном. «Я знаю, ти переїв Омару за вечерю. Прийми чотири пігулки позбудься від свого розладу». Том завжди зітхає і каже дурниці, коли переїсть. «Я прийму ці пігулки. Це єдине, чим ти за всі ці роки підсолодила моє життя». І Том з похмурим виглядом захрустів пігулками. «Хто може вилікувати свідомість хворо або з пам'яті вирвати печаль?» Трагічним тоном процитувала Джозі, видершись на поручній веранди. «Їдьмо зі мною, Томі. Я зроблю тебе справжнім чоловіком». Кинь всі пігулки та мікстури, відчуй свободу, поблукай світом, тоді забудеш, що в тебе є серце. Та й шлунок теж, сказав Ден, пропонуючи свої універсальні ліки проти всіх неприємностей. Краще рушаймо зі мною, Томи. Хороший напад морської хвороби допоможе тобі відновити сили, а суворий північний вітер прожене на дьгу. Станеш на посаду, хірурга, зручне ліжко і веселище без кінця, як бонус». «Якщо твоя ненсі зла, швидше підіймай всі вітрила. У порту якась дівчина краса, буде до тебе мила», – додав Еміль. Він завжди мав на приготові відповідний куплет з матроської пісні, щоб розвеселити друзів. Я подумаю про це, коли отримую диплом. Розумієш, не хочу, витративши цілих три роки на зубріння, не отримати в результаті нічого, чим можна похвалитися. «Я ні за що не покину пані е, Мікобер», – з булькітливим схлипом перебив його теді. Том негайно зіштовхнув його зі сходів веранди на мокру траву. А коли ця невеличка сутичка завершилася, дзвінчайних ложечок сповістив про значно приємніше частування, ніж пігулки. У дитинстві дівчата обслуговували за столом хлопчиків, щоб уникнути будь-якого безладу. Тепер молоді чоловіки поспішали принести страви і напої дамам, час змусив усіх помінятися ролями. До чого приємним був новий розподіл обов'язків. Навіть Джозі сиділа спокійно і дозволила Емілю принести їй ягід і насолоджувалася становищем дорослої леді Доте, поки Теді не поцупив її тістечко. Відтак вона забула про свою дорослість і ляснула його по руці». Тільки для Дена було зроблено виняток. Його обслуговувала Бес, яка, як і колись давно, посідала найвище становище в цій маленькій спільноті. Том дбайливо вибирав все найкраще для Нен, однак почув від неї лише зневажливу заввагу. «Я ніколи не їм в такий пізний час. Ти тобі не варто, бо страдатимеш нічними кошмарами». Хлопець покірно передав тарілку Дейзі, а сам взявся жувати пелюстки троянд. Коли разючу кількість корисної та здорової їжі було з'їдено, хтось із гостей запропонував «Заспіваємо – заспіваємо. Тож весь наступний час компанія присвятила музиці. Нет грав на скрипці, Демі на супілці, Ден на старому банджо, а Еміль з почуттям виконав сумну баладу про катастрофу корабля «Швидка Беці». Потім всі почали співати хором старі пісні, мелодійні звуки понеслися околицями і перехожі, вслухаючись, з усмішкою говорили «В старому Пламфілді сьогодні весело». Коли всі пішли, Ден затримався на ганку, вдихаючи принесений легким вітерцем аромат скошених луків і квітів з парнасу. І поки він стояв там, спершу на поручні, огорнутий місячним світлом, прийшла пані Джо, щоб замкнути двері. «Мрієш про щось, Дене?» – запитала вона, сподіваючись, що не став момент для откровень. Однак замість очікуваного признання або ласкавого слова почула вимовлені з грубуватою відвертістю слова. «Я думав, добре б покурити!» – пані Джо засміялася над катастрофою своїх надій і люб'язно відповіла. «Можеш покурити в кімнаті, тільки не підпали будинок!» Може, Ден помітив легке розчарування на її обличчі, або спогад про наслідки тієї хлоп'ячої витівки зворушив його серце. Він нахилився, щоб поцілувати її, прошепотів. Добраніч, мамо, і пані Джо була частково задоволена. Розділ п'ятий. Канікули. Наступного дня в коледжі починалися канікули, тож вранці ніхто не поспішав вставати за столу після сніданку. Аж поки пані Джо здивовано не вигукнула – тут собака! Справді, великий шотландський хорт з'явився на порозі перед їдальнею і завмер нерухомо, втупившись у Дена. – Привіт, друже! Хіба ти не міг почекати, поки я прийду за тобою? Чому ти втік? «Зізнайся, що завинив, і мужньо прийми покарання», – сказав Ден, підіймаючись на зустріч собаці. Той став на задні лапи, щоб поглянути в обличчя господареві, Урив часто загавкав, ніби з обуренням відкидаючи припущення про непослух. «Добре, доон ніколи не бреше». Ден обійняв тварину, що стояла на задніх лапах, а потім, кинувши погляд на чоловіка з конем, який поволі прямував до будинку, додав. Вчора я залишив усі свої трофеї в готелі, бо не знав, чим ви займатиметеся, коли я прийду. Вийдіть на веранду і подивіться на Окту, мого мустанга, конячка диво. Ден попрямував до дверей, а вся родина потягнулася за ним, щоб привітати нових гостей. Окту злегка заіржав, побачивши господаря, і до великого жаху конюха, що намагався його утримати, почав підійматися сходами на веранду. «Пустіть його, – сказав Ден. – Він вміє дертися, як кішка, і стрибати, як олень. «Ну, друже, тобі хочеться промчати галопом? – запитав він свого красення мустанга і погладив його по гриві. «Ось, такого коня, я вам скажу, варто мати, – заявив Тед, який мав піклуватися про окту, поки Ден буде у від'їзді. «Які виразні очі! Він дивиться так, ніби ось-ось заговорить, – завважила пані Джо. – Так». Він вміє говорити тільки по-своєму і розуміє майже все. Правда, старий?» І Ден притулився кої до конячої морди. «Що означає окту?» – поцікав роб, «Блискавка. Конячка цілком заслуговує на таке ім'я, як ви незабаром переконаєтеся. Чорний яструб віддав її мені в обмін на гвинтівку. Ми з нею славно проводили удвох двох час у преріях. Вона не раз рятувала мені життя». Бачите цей шрам? Ден вказав на маленький рубець, майже непомітний у довгій гривій, обнявши окту за шию, розповів його історію. Одного разу ми з чорним яструбом вирушили полювати на бізонів, але впродовж кількох днів не знайшли жодного стада. Всі наші запаси провізії закінчилися, а були ми в цей час миль за 100 від е, стоянки племені. Я вже думав, нам кінець. Але тут мій індіанський приятель сказав, «Зараз я покажу тобі, на якій їжі можна буде протриматися, поки не вполюємо здобич. Біля маленького ставками ми розсідлали коней на ніч. Ніде не було видно жодної живої істоти, навіть птаха. А прерії проглядалися на кілька миль навколо. Як ви думаєте, що ми зробили? І Ден окинув поглядом обличчя слухачів, які стояли біля нього. «Їли черв'яків, як австралійські аборигени», – сказав роб, «Варили траву або листя», – припустила Джо. «Може, наповнили шлунок глиною, як дикуни, про яких ми десь читали?» – запитав пан Бер. «Убили одного з коней», – вигукнув Тед, що ж почути про якесь кровопролиття. «Ні, тільки пустили кров. Бачите? Ось тут зробили надріз. Наповнили кров'ю бляшаний кухоль». Поклали трохи листя по лину, додали води, закип'ятили на невеликому вогнищі. Страва вийшла на славу, і спали ми в ту ніч спокійно. На відміну, гадаю, від бідної окту, промовила Джузі і погладила тварину. Вона на це й уваги не звернула. Чорний яструб сказав, що ми могли б так харчуватися ще кілька днів, перш ніж це почало б на них позначатися. Проте цього не знадобилося. На наступний ранок ми натрапили на бізонів. Я застрелив одного. Його голова лежить зараз в ящику, який скоро доправлять сюди. «Для чого цей ремінь?» – запитав Теді діловито оглядаючи індіанське сідло, одинарну вішку, трензель, ласу та ремінну петлю навколо шиї коня, яка особливо зацікавила його. Під час сутичок з ворогами ми скачемо кругами на великій швидкості і тримаємося за цей ремінь, витягнувшись усім тілом вздовж боків коня, щоб сховатися від куль, а самі стріляємо з під його шиї, я вам зараз покажу. Сівши в сідло, Ден злетів зі сходів і помчав галявиною, та, сидячи верху на окту та наполовину ховаючись за її корпусом, коли зависав на стременах. Іноді він зіскакував і біг за конем великими стрибками, а дом слідом за ними в собачому захваті від того, що знову вільний і разом з друзями. Це було прекрасне видовище, три вільних, диких істоти за грою. В їхніх рухах було стільки грації, енергії волі, що на мить рівна галявина стала нагадувати прерії, а глядачі немов зазирнули в інше життя, в порівнянні з яким їхні власне справляли враження досить нудного і безбарвного. «Це краще за всякий цирк», – вигукнула Джо, шкодуючи, що не можу знову стати дівчинкою і галопувати на загнузданій блискавці. «Я передбачаю, що в нен клопоту буде повна голова. Тільки встигай вправляти кістки. Тед переламає всі до однієї, змагаючись із Деном». «Кілька падінь йому не зашкодить, а новий обов'язок і нова розвага тільки на користь. Однак, гадаю, Ден ніколи не захоче ходити за плугом після того, як політав на такому пегасі», – зазначив пан Бер. Чорна конячка перестрибнула через хвіртку і підлетіла до веранди, де зупинилася за першим словом господаря і завмерла, тремтячи від збудження. Ден зіскочив з сідла і глянув на друзів, що стояли на веранді, наче очікуючи на оплески». Вони справді пролунали, найбурхливіше, а він, здавалося, був більше радий за свою улюбленицю, ніж за себе самого. Теді одразу зажадав, щоб йому дали урок верхової їзди. Незабаром він уже зручно почувався в незвичайному седлі і, переконавшись, що окту слухняніше за ягня, рушив Рисі до коледжу, щоб покрасуватися перед студентами. Без, побачивши з вікон парнасу ці перегони, квапливо спустилася з пагорба, щоб приєднатися до друзів. І незабаром всі вже стояли на веранді й дивилися, як Ден зриває кришку з великого ящика, який по синій транспортної контори звалили перед дверима, якщо скористатися його висловом. Ден зазвичай подорожував лише з однією пошарпаною валізою, бо не любив обтяжувати себе речами. Проте у Пламфілд він привіз цілу колекцію трофеїв, здобутих за допомогою лука і списа, щоб обдарувати ними друзів. «Нас чекає на вала Молі», – подумала Джо, коли з ящика витягли кудлату голову бізона. Їй під ноги дісталася вовча шкура, професорові відмежа, а братам… Індіанські вбрання прикрашені лисячими хвостами. Подарунки були занадто жаркими для лаптневого дня, проте їх все одно сприймали із захватом. Тети Джозі одразу вбралися в нові шати, навчилися бойового кліччю індіанців і дивували друзів сутичками з томагавками, їздою підтюпцем один за одним, стрільбою з луків. Вони голосали будинком, стрибали на галявині, і всюди глядачів не бракувало. Яскраві пташині крила, пересті трави пампасів, вампуми, красиві вироби з намистин, кори та пір'я сподобалися дівчатам. Мінерали, наконячники стріл і примітивні малюнки дуже зацікавили професора. А коли ящик зовсім спорожнів, Ден вручив пані -ну Лорі тексти кількох тужливих індіанських пісень, записаних на березовій корі. «Нам не вистачає тільки вігвама, щоб остаточно почати нове життя. Я відчуваю, що сьогодні мені слід було подати вам, мої індіанські воїни, підсмажених з зерен і сушеного м'яса на обід. Ніхто не захоче звичайної баранини і зеленого горошку після такої чудової ради вождів», – сказала Джо, оглядаючи мальовничий безліт у великій вітальні, серед якого на килимах і килимках розмістилися збуджені пламфілці». Лосини носи, язики бізоні, ведмеже м'ясо та смажені мозкові кісточки були б доречніше, але я не проти з'їсти хоч небудь. Тож несіть вашу баранину і зелене м'ясо, – відгукнувся Ден, сидячи на спорожнілому ящику, наче вождь серед однопломінників. Дівчата почали прибирати розкидані подарунки, але робота йшла повільно. Кожен з предметів, до яких вони торкалися, мав свою історію захопливу, смішну або неймовірну, тож було нелегко зосередитися на збиранні, поки пан Лорі не відбив Дене в компанії. Таким став початок літніх канікул. Було цікаво спостерігати за цим приємним сум'яттям, яке привнесли Ден та Еміль в тихе життя, зайнятого науками товариства. Вітер мандрів здавалося освіжив всіх присутніх. Багато зі студентів залишалися в коледжі на час канікул, тож господарі Пламфілду і Парнасу доклали неабияких зусиль, щоб зробити приємнім їхній літній відпочинок. Більшість юників і дівчат приїхали на навчання з віддалених штатів, не розкошували її, мали не дуже багато інших можливостей познайомитися з кращими зразками культури або просто розважитися. Еміль був у приятельських стосунках з багатьма юнаками й дівчатами, бродив серед них перевальцем, приставав на будь-які розваги, галасливий і веселий, як і личить морякові. Натомість у Дена прекрасні аспірантки викликали побожне захоплення. Навіть у натовпі він залишався мовчазний, дивлячись на них, як міг би дивитися орел на зграю голубок. Зате з юнаками він швидко знайшов спільну мову, відразу ставши їхнім героєм. Їх Їхні захоплення його чоловічими вміннями було важливими для нього. Він гостро відчував прогалини у своїй освіті часто запитував себе, а чи зміг би він знайти в підручниках щось таке, що принесло б йому таке глибоке задоволення, як ті знання, що він отримав, вивчаючи чудово ілюстровану книгу природи. Незабаром дівчата оцінили позитивні якості Дена і дивилися на іспанця, як називали його між собою, вельми прихильно. Адже погляд чорних очей хлопців був красномовнішим, ніж його мова. Тож добрі юні створіння намагалися продемонструвати свій дружній інтерес до незвичайного гостя безліч вигадливих способів. Ден бачив це і намагався бути гідним їхньої уваги. Тримав у вузді свій занадто вільний язик, контролював гробуваті манери, гаряче бажаючи справити на них позитивне враження. Дружня атмосфера зігріла його самотнє серце, присутність культурних людей спонукала показати свої кращі риси, а зміни, які відбулися за час його відсутності, як у ньому самому, так і в інших, призвели до того, що старий будинок здався йому новим світом. Після довгих місяців життя в Каліфорнії було приємно і заспокійливо побути тут, в оточенні людей, які допомагали йому забути негативні вчинки з минулого, про які він шкодував. Приємних заванять було чимало – верхова їзда, веслування, пікніки, музичні вечори, танці, домашні вистави. У Планфінському товаристві відзначали, що ще не проводили канікул так весело. Без дотрималася слова, улюблена глина, припадала пилом, а сама вона розважалася разом із друзями. Займалася музикою з батьком, якого неабияк тішив і румянець на її щуках, і усмішка на вустах, яка змінила колишній задумливий вираз обличчя дівчинки. Джозі цього літа менше сварилася з Теді, бо Ден вміг вгамувати її задиркуватість одним поглядом. Так само чинив він і з її бунтівним кузеном. Проте ще краще – на неспокійного підлітка впливала конячка окту. Навіть велосипед, який був для нього головним джерелом задоволення, відійшов на другий план. Вранці та ввечері тед їздив вверхи і на радість матері, яку тривожила надмірна худрлявість і жердини, почав гладшити. У газетному бізнесі в літню пору настало затище, тож у Демі побільшало вільного часу, який він цілком присвятив фотографуванню, мовлячи всіх позувати йому. Причому так набив руку, що зробив чимало виразних світлин. Він, якщо можна так висловитися, вивчав світ через об'єктив свого фотоапарата, і, схоже, йому було приємно дивитися на ближніх з лукавим прищуренням з-під шматка накинутої на голову чорної тканини. Ден став для нього знахідкою. Перед усім хлопець був фотогієнічним та ще й охоче позував і в мексиканському костюмі, і з конем, і з гончаком. Бес також належала до його улюблених моделей. Він навіть отримав приз на виставці фотографів-аматорів за світлину своєї чарівної кузини. На ній вона була з розпущеним волоссям і трояндою, приколотою до хмари білих мереж, які огртали її плечі. Гордий фотограф Щедро роздавав усім копії світлини-переможниці. Одній з них належить стати частиною невеликої романтичної історії, розповідь про яку ще попереду.